د هدايت دعا م او هدايت د الله مونږه غوښتنه ده بیا دعا په اخر کې مونږ وایو امين د امين معنی دا ده ام دغه څه دي ام دغه څه دي اساس هي وو ینه هدايت دې مون ته وشي معنی دا د ښکار او استاده الفاظو کې زمون دا دعا قبول کړه دا دعا قبول نو الله دعا قبول کړه هم په سوره بقره کې پاولم بنئ صفحه بنئ اېت پسي ذالکل کتابو لا ريب فی ذالکل کتابو لا ريب فی داغه کتاب دې چ پدې کې هیڅ شک نشته دې هدل للمتقین او دا هدایت دې دپاره د متقینانو هدایت دې دپاره د متقینانو قران هدایت کوي مونږه د هدایت دعا مختلا سوال موکو دعا مو او الله فورن جواب را کوي ذالک الکتاب لا ریب فی دمو دعا مکرلا دا دعا نه پس زمو مختا در رب العالمین دا ازويم کتاب پرو دے اور اتوئی ساده ہدایت نو الله دعا قبول کړي دا الله دعا قبول او ہدایت یې راوړي ووفر دینپس سورې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 احدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین سورة الفاتحہ جداغی لبزی ترجمہ او سطر 30 واورې دلته سوره الفاتحه د قرانه کریم په ټولو سوراتو کې عظیم سوره دی د دې سوره بشمره فضایل دي خدای او حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت ابو سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنہ روایت کړی وې بے فرمائی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرہ جمعہ مسجد نبوی کے ناستو میں نماط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ لہو علمنک سوره هي اعظم سوره في القران طالب ان تخرج من المسجد جزه بخا مخا ذاته د دا قران کریم عزوین سوره خیمه د جمعه ته د وطن مخکی مخکی دیو زه په انتظار ما نو چې کلمون روان شو دروازه ته نږدې شو نو ما ور یاد کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ایدہ الله پیغمبره رسول مطه فرمایل چې دا قران کریم عزیمه صورت په ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم راته فرمایل قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المساني والقران العظيم راته فرمایل دا دې الحمدللہ رب العالمین یعنی سورة الفاتحہ داغ وہ آیتنا دی جی بار بار لستے کی گی فا منس کی منگا بار بار للو کن او دا اے قرآن عزویم او قرآن عزویم ورد زکوائی جی دا قرآن کریم طول مزامین فسور الفاتحہ که اجمالاً بیان شوی دی ده مزامین خوڑیر دی بنیادی او آساسی مزامین دری یو بنیادی عقیدہ ده توحید عقیدہ دا توحید عقیدہ بنیادی عقیدو کی دوے ما بنیادی عقیدہ دا رسالت دا او دریمہ بنیادی عقیده دا آخرت عقیده دا فسورة الفاتحہ کے دا دریوانا بیان شوی دی رب العالمین الرحمن الرحیم دا طول دا توخید بیان دی دا توخید دا اللہ دا وحدانیت بیان دی. مالک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین دا اللہ وحدانیت بیانید او اہدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین دا طول دا رسالت بیان په عام بل الله فچاږي او خلکو ته د پیغمبران دي او په مالک یوم الدین کې د اخرت, بیانم. آخرت گویا دا قرآن کریم بیان مشوخه ترته اشاره وو گویا د قرانه کریم ټول مزامین دلته بیان شوی تاسو که سوچو که یو قرانه کریم کله ولې نو یو بل خبره باندې تاسو غور کړئ د قرآن کریم په هر صفحه کې چې ګوره نو د الله نوم د ټورو نه زیات راغلي د ټورو نور الفاظ نه زیات او د دې سمزاد نه علاوه کوم صفات تو متوجو دا او دا, دا, دا سره جمع نو تعداد ټورم ډیر شي او ک بیا د الله د قدرتونو بیان مور سر شمار نو تا داد نور من ډیر شي د ټول نزيات بیان د الله د ذات د هغه صفاتو او د هغه د قدرتونو بیان دی او د دې بیان دور پړمب کې په یو سو آیت نو رب العالمین د ذات بیانم او غو صفات دې الرحمان الرحیم مالک یوم الدین د قدرتونو بیان قدرتونو بیان خدغه عظیم ذات چې په خپل ذات کې میاوازي په صفاتو کې میاوازي په قدرتونو کې میاوازي دغه ذات په قرآنی کریم کې بل خبره بیا چې د غزا تاسو ته حکم کوي چې دغه بندگی وکړي او قرآنی کریم ټول د دې تعلیم نږدک دي چې بندگی وکړي او عبدو ربکم عبدو ربکم عبادت تخفل رب وکړي او مدد بم د بل چارن واړې هم د غزا ذات نه غواړي یا کنا عبدو و یا ک نستعين دوو او د بندګې الا رب سی عبادت وکي نو د عبادت طریقه بصي څنګه عبادت وکوي نو دا غیده لپاره ورولوان بیان اهدنا الصراط المستقيم هغه د عبادت لارو د صراط المستقيم دا خدا دا چالار دا کملار دا صراط اللذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ملدوالین دا غی خلق لار چتا پہ نعامات کری دی او هغه پہ غمبران سیدیقین شہداؤ صالحین او بیاور پسی بلا خبره فرمائی اغه خلق چې په غويстаў غوسه او غضب نازل شوي دا ویلاره قرآنی کریم کې د دې مغظوب علیهم ذکر په تفصیل سره راغلی او د دې ظالمین ذکر هم راغلی مغظوب علیهم اغه خلق چې د زیاد او د عینات له وجې نه کافر شوي دي خو ته پته د چې دا قرآن حق دی دا پیغمبر حق دی دا دین حق ده خو دی, خوزد دی. نو د یهود کوپر زید پیکو پر او عنادی کو پر او یواز یهود ندی د بوجهل کو پرم زید یو عنادی کو او سوکم چې د زید او د عنااد توجه نکره کپر کینو مغ مغذوبون علیهم دی او توالین اگر خلقک سې لار څه غلط شوي سې لار ورته نه ملایوي د دیو مستحق نو سواران ګرځي چې سې لار یې غلطه کړې ده هغه ټول خلک چې د دیو په شانی د دی ځوانو په اړه نرم راغلې ده نو تاسو د قران کریم چې سمره زمين دي ټول سورې الفاتحه بیان کړی د توحید بیان همشو د رسالت بیان همشو د اخرت بیان همشو زکوتا قران عظیم ولیکی او دی ته ام القران موای او ام الكتاب مرتوای د قران اصل د کتاب اصل زکه اصل مزامین درته بیان شوی سورۃ الکاریا او سورۃ الوافیا مرتوای دا کافی دا او دا وافی پورا نو پورا پدی چیو خدا لستے کی گی پورا لستے پورا نیم گردی دا لستے او بلدہ چی دا, دا دا توحید دا بیان دا کافی دا دا صورت کافی دی نو دا دی قرآنی عزیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا خبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نشنا خبره چې زمونږه 파ره ده هغه جلال تبارک وتعالى نپ تورات کې نپ انجیل کې او نپ زبور کې د دې مثال نازل کړي دي نه نازل کړي او دا کوم راجیبه نه ده فرمای او په دې قران کې د دې مثال نشته د دې پشان صورت په دې قران کې نشته دی او د دیو جنا الله تبارک وتعالى چې د خپل کلام اغاث کړي دي نو هغه هم د دې صورت نه کړي ابتدا چې کړي ده او دا, دا ابتداء تاسو وای چې د قران اغاث په دې نه نه شووي د قران اغاز کج څنګه مشوره خبره ده معلومه ده چې وړم بنای وحی اقرا بسم ربک الذی خلقنا غریو سوره العلق په انځه آیتونه نازل شوی نو څنګه وایي چې الله د خپل کلام اغاز د دین کړه له سوره فاتحه نو دې یو خبره بنیادیسته کوي او غدا چې د قران کریم نزول تاریخ کې سم د ریسمن نزول یو نزول د علم الهینا د علم الهینا لوح محفوز ته نزول چې الله د خپل علم نه دا کتاب نازل کو په محفوظ کیږي څنګه کی یو دا نزنه شړوی چه ده سنگه نازل شو ده ده که فیت سون ده ده که فیت موتا نشو مارو مولي چه سنگه بس اللہ قلم پیدا که قلم تیوی چه او لیکاو چه سی ورتاوی نوی لیکل نو ده ده لیکلی سنگه وکره ده ده ده که فیت مراتا نده او جبریل ته څنګه ورکو په ست طریقه د دې کې یو تر متړه دی نزول د علم الهینا لوح محفوظ ته نو دا په یو ځښو ویل مکمل قران په دې ترتیب د سوره الفاتحه او په سوره الناس باندې ختم سوره الناس باندې ختم ہم په دقه ترتیب باندې چې دا زموږ مخته موجود ده په علم الهي کې موجودو د علم الهي نن په دقه ترتیب هم دغه مجموع ده لوح محفوظ ته منتقل شو او بیا بل نزول دیم نزول عقد لوح محفوظ نا بیت العزت نزول ده چې په اسمانه دنیا کې د دنیا د امور یو دفتر دی بیت العزت دا نزولم د قشان مجموعه په دغه ترتیب کې څنګه چې زموږ مختره موجوده هم په دغه ترتیب کې خود ده او د ریم نزول پر زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نزول د بیت العزت نروستا دا اللہ دا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم بز ربانے دا دی دا نزول بیا بلشان دے دا نزول بلشان دے دا بیا لگ د دا موقع و دا محل متابق نازل شوے دے ہو کلا چب ہمس نازل شو نو جبريل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ته زم او خو د رسول الله کجدا قران جمع کده نو په دقیق ترتیب جمع کده کم چې په لوښه محفوظ کده کم چې په علم الهی کده او کم چې په بیت العزت کده د الله د پیغمبر پر لکه په دقیق ترتیب جمع کده او رسول الله صلى الله عليه وسلم با کاتبین د وحی کې چې کم یو راو وغوښته نو ترتیبو فرمایل دا آیتونه د سورث دا د پلانې صورت نه مخ کې او د پلانې نه وروسته دو کې دوا امر شامل شاملته او وګورئ کریم چې فلسفه زکی دا پرې خوازې دي یو د لفظ د انزل او بل د لفظ د نزل انزل او نزل په دې وخت کې د قواعد او بیان زو ضروري نه ګرځمه خو سره په لفظ دا انزل معنا دا ټول مجموعه مکمل کتاب نازل اول او دا نزل معنا د تنزيل نه دي تنزيل ولې کیږي لګ لګ نازل اول دا نزل معنا لګ لګ نازل اول انزل معنا تور په زین نازل ول نو کله چې د قران د دې براني نزول بیان دي چې د لوح محفوظنا بیت العزت نازل شو دی نو فرمایلی دي ان انزلناه فی ليله القدر دا مون ټول نازل کړه دې په ليله القدر کې همدان شان په نور آیاتونو کې ذ انزلنا لفظراغله شهر رمضان الذي انزل فيه القران ده رمضان میا شغه میاشد چې قران پکې نازل شوی دی نو که قران ټول پر رمضان کې درې نازل شوی دا اغه نزول مراد دی او کله چې دنیا ته د نزول خبره قرآن کې ف بیا وایي ونزلناه تنزیلا ونزلناه تنزیلا زمږه لګ لګ پکاره کدارا په دمدمه د ضرورت مطابق نازل کړل دي نو د قرآنی کریم فنوزول کې چې موږ د نزول خبره کوو سوره الفاتحه ځان الله آغاز د خپل کلام کړل دي د ترتیب شک پیدا نشي دا ترتیب هغه ترتیب دی چه کم پا علم الهی کده کم پا لوح محفوظ کې دی کم بیت العزت تنازل شویو او کم پا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع شویو دا زکا منبوایو دا سورت دے د دی سورت پا ترتیب د نزول کې نمبر دا دے او په ترتیب د تلاوت کې نمبر دا دے دا سورة نمبر په تلاوت کې یو نمبر دی او په نزول کې پینځم نمبر دی په نزول کې پینځم نمبر دی په خبرو باندې تاسو پوښتنه وکړئ نو د نزول ترتیب او د تلاوت ترتیب د ورن فرق دی د تلاوت دا ترتیب زمو مخه دا هغه د جکم بره دی او د نزول کې ضرورت را لېګل دا دایو ضرورت له ضرورت مطابق مسل شوې دی نو سوره الفاتحه بن الله د خپل دي کلام اغاز کړي د دې سورته اهمیت پته نه دي او مومنانو ته یو مستقله وظیفه مخه ده لیدل مونږ نه چې موسکو سوی فاتحه فرض ده کنه په امام باندې او په ځان لا موسکوون کی باندې قبل استفاق فرض ده چې رب چې کلم په جمع باندې ولاړیو نو دا اي موي اختلاف د فقيه امام ابو حنیفه رحمه الله <سؤال> فرمایي چې په امام په څیر ولاړ نو فاتحه بنوي د امام قرات باوري او چې کله ځان لینو بیا په فاتحه وې نور اي مداوي امامان چې نن په امام په څیر مووي متدل رائے په کې بیا بلم ده اغه د کل امام قرائت لولي نو نه بووي چې کده قرآن حکم دی واوري غلي شي او چې کله امام قرائت نلولي نو به وای په بار د پرزیت نو کو انکار د شکر د حدیث ته کوي نو وای مونږ چې د منځونه کو نو باور اس کې چې څوک نپلو نه کوي نو د دوه درځل خو او چسوغ نه فلمون زون کینو به نور 22 گویا دایو وظیفه د دا چمونته خود له شویده اوم دیتا دمن ول صورت الرقیه د دم صورت چې کلمس تکلیف راشی نو قران د دمونو د پر راغره خونه به خو د قران د دی برکت نم انکار نشی کده چې کم زکم د دی آیتونه اولو ستجی نو الله خیر او برکت راولی او په دې صورت کې خصوصا دا کمال موجود ده چې قلم ز تکلیف راشي او دا صورت کول وله نو الله بشفا ورکي د دې صورت اهمیت په خپلواځي کې او د دې سره دا, دا بل خبرم کم مصنف چې کتاب کولی کی نو دا کتاب په ابتدا کې د مقدمه راوړي دغه کتاب د مزامین او تفکی اشاری بلکې دا علما چې کتابونه لیکي نه د خطبه چا ول وای پاره بکی په پا دې خطبه کې مغه کلمات راوړي چې د پکم علم کې او په کوم فن کې کتاب لیکي چې دغه فن ته اشاری وشي پکی الله سوره فاتحه د خپل کتاب په ابتدا کې راوړي او په دې کې د قران تورو مزامین ته اشاری دیو جن د دې له ست تر ترتیب بدلې دا څوک و نو د الله تبارک وتعالى دا غسر را جکوم سوال او جواب دیدم لري چې بې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي الله فرمایي قسمه چې صلاتو وبین عبدین نصفین منز زما وزما د بندې په منسکي تقسیم دي اته منز د موارد روانتون کې حدیث ټول د سوره فاتحه په باره کې دندلته مو من مراد د سوره فاتحه ده زما وزما د په منسکي تقسیم دي داسوره څنګه تاسو وکړي د موسوره فاتحه څنګه لولو د رب العالمین خو خسنګه د چې څنګه د دا بنده چې کله سوره فاتحه ولوستل شروع کی الله تبارک وتعالى د ت متوجی مسلسل نو د لوی الحمد لله رب العالمین الله د په جواب کې فرمای او د وقفو کې کنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقم دعوی چکل بم کراعت لوسط قرآن با لوسطن پا یو یو آیل پا وقفا اکلا دا لوسطن کے ادری کی رب العالمین نو اللہ فرمائی حمدنی عبدی زما بندزم صفت بیان کو سمرم متوجه دے رب العالمین زما بنده زما صفات به یې حمد به دیکھو لوی الرحمن الرحیم تو الله او فرمای اسنا علی عبدی زما بنده زما سنا بیان کړو په دې پرشتیم ګواہی ګورکنه دیکھو لوی او ذری دو روان ته مالک یوم الدین اللہ فرمائی مجدنی عبدی زما بند زما بزرگی بیان کا بیان کرا زما دا قدرتن بیانیوکو دے بیا لگا دلولی اییا که نعبدو و اییا که نستعین اے اللہ زستا بندگی کومہ او خاص تا مدد غواړم همستا بندگی کوم او الله فرمای ها و بین عبدي ولعبدي ما سال دا زما او زما د بندې په منځ کې شریک دره دا, دا آیت شریک دی عبادت زما کوي او مدد ځان د فارغواړي وَلِعَبْدِ ما سَأَلْ او ده بندل پارا غسلی چه غوختی دی مدد غوار دی نا مدد وکو ما بیا بندل ولی که نا شورو وکڑی دا اہدن السراط انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولددالین نو الله او فرمایي هاذا لعبدي ولعبدي ما سال دا ټول زماده بنده ده پردي او بندته باغ سملاوي کی کوم چې د غختي دي باندې دعايت غختي ده نو کی دعايت وکوم کی دعايت وکوم د دینه معلومي کی د دې صورت د لوستون کسر ده الله تعالی تعلق قائم شي او دغه د هرې جمله جواب ورکړي وکظم فاتحم فاتحا لوستل شي زمو فاتحا لوستل مزارق دا اوس روزره روانه ده اغه امام په خیمه می چې سوره فاتحه ور سره قرائت دی اوسورت بیا د رکو الله اکبر ټول په اوس باندې وای د سیده کنا ده وي داخم دا ولاده دا او کله کله یو زن خلقو در روجی امام شده لیو دو تا پوستوش د شده لیوی ده تراویی که ولیشی ویاسی دانتا ویز بولایه ما ابل مولیسی با پیو سابا نیروکو ترسی ده دیخو پیو سابا نیپاتی حفوی نشوی لی ده امامتی او پیسلا ولی عوام مخکڑی ده دیر خیستا لیچه کم عوام خلقی دیو پیسره دیرا مزیدار اکتب سره دیرا مزیدار اکی خلقوی داد نپویگی او دیر پوغا خلقی دیو ور تسوائی د بلا بچه ده بلا بزوی در اندکنه بلا خوز ده لیوز ویده او کلوی ده کافیر بچه ده داد کلوی ده لیو بچه کلوی ده بد لیو بچه ده ندو چې دا سوتانس ورته ولټی کوه ورته دا مزار د الله د پیغمبر د مسلمان او د محراب امام نشکوله نشکوله خلک خپل کیږي خو خوشحالیږي سږزال خلک تابعې نو کوم سورہ فاتحه خپل صحیح کړه زمونږ مونږ بس صحیح شي مونږ صحیح زمون فاتحه درسره غلطه ده نو سړیا چی آغاز او ابتداو کی هغه غلطه یی نو بیا نوور مون څنګه یی هغه یو شاعر وای کړه وی خشت اول چون نهب معمار کج تا سریه مرو دیوار کج معمار چې دروم بنې خخته کاګه کی وی دا بلڈنگ د اسمان نو سورایته کولی و نرسیده به کوبروانی د سیده نشکړه نو سورای پاته هټیکې منځونو په ټول برابر شي تاس بنن ناسه تجربه شروع کې ګرانکاری ود ودرزل وکړه سره د پیزو من ته پځه په منځ باندې وومن تواخلی بیس نقصان نګی سبالا نور را دنیا نوره اسمان نورو زی بس شیطان موږ په لګېدلای چې زرزره ختم کومشکنات دې زبر لګې چنه او بل سوره الفاتحه منتدا عبادت بیان کړې دی عبادت اياک نعبدو و اياک نستعين بندګی وکئی بندګی د بندګی بیان قران کریم کړده او عبادوا ربکم او عبادوا ربکم دا الله بندگان جوړ شي دا الله بندگان جوړ شي او بندګی څه ته وایي زمو خل کله کله وایي لانه بندګی خکه ولا او که پیسی ده سرائی نوحجو که ده سرائی نوزکات که نامونز و روجو خستالی که نمز ده کوا ده دین ده و ده عبادت ده نو واقع ده مولیسی نو بغیره برسوخ نشکواله سرائه زمیدار ده، سرائه کاروباری ده، سرائه ملازم ده، سرائه مزدور ده او بیشمار کارونا ده نوم ده و ده زنانه نوم نو یا سپینگیر او ازگار ده ویده چی گیرست پینشی و ریٹائر شمونو بیا با عبادت کو کنوست بگیر بم پریدو عبادت بم بیا کو دا دا عبادت غلط تصور عبادت زمون طول جون بانی حاوی ده طول جون تا ایاک نعبدو و آدم انکوستا عبادت کنو پا دا عبادت کو بیا ضروجی دا یوامیاش بلگی او دا دا پورست په 2 غلټو کې یو غلټه بیا څرزم کومه معنی نه لګي او عبادت ته تنوي دا غوري دا ټول عبادتونه منځه رجا حج زکات تاسو بار بار ور ديلي دا د دین ستنې دي د دین ستنې دی بل لري دي اوس څنګه خبره معلومه ای چې خلک بل لري ودري ستنې نو دا ډیر ضروری دی دستنو ستنو نه بغیر بلډینګ نه ودرېږي خو ستنو ته بلډینګ نو ویلې کیږي ستنو ته څوک عمارت نوې بلکې عمارت دې ته وایي چې ستنو ودرېږي د پاسه چتواچو لېشي د پاس بیا دیوالو نو شي دروازې او لګي کډکه او لګي پارټیشن او بیا په کله خاص د پارا ګم دې مولا غواو چې سر څو ستاتيول ډیکوریشن کې دښنه هغه تک نو پیدا وکړي او کچاستر ستنې ودرولې خپل سامان یې په کې خوندو چې بس کور برابر شو کنه نو خلک ورته وایي کنه چې ګوره ستن ته امارات نه ولیکي البته بلته بل خبر اورسره ضروری ده چې د ستن نه بغیر امارات ودرېږي نه نو منځ او روژه او د دین ستنې دی د دین ستنې د دنیا بغیر د دین عمارت نه ودرېږي خدا پورا عمارت نه دی پورا عمارت نه د دې سره ټول ژوند د بندگی ژوند جوړول وغواړي کاروبار د اسلام په طریقا دکانداري د اسلام په طریقا غسل خرصول د اسلام په طریقا حکومت کول د اسلام په طریقا عدالت د اسلام په طریقا دا څومره چې د ژوند شعبي دي مختلفو هیڅ هم تعلق دی نو د کم شې سره زمو تعلق راځي د اسلام ورسره تعلق دی دا غیر چل خدله تر دې پورې ممتا خپل محربان پیغمبر د اوبود سکل چل خدله کني نه دی خدله تاسو جو بس کینو درس کړئ تاسو جوړې خوري نو درس خوري تردی پوری مونتخو دا قضای حاجت چلم خود لیده اغا طریقه جی مور اخپل بچی تخائی نو حیاء و لورزی و دی محربان پیغمبر اغا ٹوی پی طریقه مونتخو دلیده دی دا پیغمبر دا ٹولی طریقه دو بوس کلو ناو دا وڑو کی کار نو آخلا تر دا حکومت و دا عدالت پوری دا اسلام مطابق که دا قد بندگی دا قد بندگی او کس په جمعه کې منځونه او ورځې په کور کې او حجونم کې پیسې ورسره او زکات هم ور چې بازار توزی نو په کاروبار کې هغه غدر خیانت دوکا دروغ ملاوتونه سودونه رشوتونه دا درڅ دی دا عبادت الله نه خبره باندې ذهن د مور القرانه کریم بار بار د دې وزاحت کړي د ډیرو زویونکو بدا مضمون راځي خدا عبادت صحیح تصور د پزین کړه اوس نه کړي چې ټول ژوند بر الله د مرضی مطابق کړي نو له کامیابي که کبعض خبرې هم منل او بعض هم نه منل نو دین بیا عبادت نه ویلې کیږي امام ابن تیمیه رحمه الله نشه سوال وکړه مل عبادت عبادت ستوائی نو اغا جواب ورکو اغا جواب دوبرا تفصیلی شو چید آغین یو کتاب جوڑشو باقره او رسالہ دکھر دا العبودی اپنن با دی جواب ورکو فرمائی ہی اسم جامع لجمیع ما یحب یحبه اللہ و من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه خلاصه په پروتو کې دا چې عبادت یو جامع نوم دی یو جامع نوم دی یو کمپریهنسیو چورت تاسو وای داغه طول او کارونو او غټو خبرو د فار یا کارونه یا خبرې دي داغه طول او او داغه ټولو خبرو د فار نوم دی چې دا الله خوخي او الله په خوشالۍ کې او رازی کېږي به بیا یې اټشری کړی دا سده په عبادت دی او دا, دی دا صدقم عبادت دی او دا درس خو اخیره کې فرمای فالدین کله داخل فی العباده ټول دین په عبادت کې داخله دی ټول دین مکمل دین اومنی نو دقل عبادت دقل عبادت مون پا سورة فاتحہ کی دقل عبادت اقرار کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاستا عبادت کو او خاستا نمدد غارو استعانت پا بارکم سوال رات لیشی تاسوائی مون دا اللہ نمدد دا څن د الله نه مدد غواړی کله کله ړی د بد نه مد وواړي زنااستې او بلېمالله اوبره وړه کله کله زبره خیجم چاته ماله لاس را ک چې م بره او چې کله بیماران شو مون ډاکترر شو او ډاکترر تووا ته علاج وکا د ای را ک خشم دا ټولې خبری چې د مدد مد یو بل نه واړو داس ش دی بیا ذرتي خبره دې د کوي استعانه ما تحت الاسباب او استعانه ما فوق الاسباب یعنی د اسباب لاندې مدد وغوښتل او د اسبابونه پرماده مدد وغوښتل د اسبابونه لاندې مدد داري چې ګلاس پروت دی او په پرتېدي سړېشت دي ضرورت مبارکنو د ورشي ګلاس رواळी او په کې واچي او مال عراقې اسباب ټول موجود دي ډاکټر موجود دی، دوايي موجود ده، مریض موجود دي. دا مریض چې کله بیمار شوه، ډاکټر ته ورغې، اغه د یوکو ته دوايي راوغسته، ورې کړولاته دو او خوړه ټول اسباب موجود دي. وړه بر په چت باندې موجود ده، ته ما دروخه جوه. ناغتا الله ستر کیو حضور تو دته ورغې راوکه چې اسباب موجود دی دا سبب بلند مدد غختل جایز دی اوته په دی خپل کور کې کېنه خپل کور کې کېنه او دعا کې بچي بیمار شوي دي نو د دېنه आवाज وکي بل چاته خلک ناریو کې اولیاء او تناری کې چاس خلک بوتان او تناری وਹੀ سب د یو لسم مزوان تناری وਹੀ سو چاتو در اولیاءو دونه مختلف مونږ غوښتي او یاد کړی دا جوړ ک نو تر توس اس اسباب نشته اسباب نشته نو ما فوق دا اسباب و نپورته چکم مدد ده دا الله نه سوا ده بل هیچا نه مختلف نه دی د اسباب نه لاندې چکم سدي نه تر بل چانه مختلف شي خو د اسباب نه برا اغسرق و صرف دا اللہ نغفتش دا بل جانا نشغفت نمونگ عبادتم دا اللہ کو او مونگ مددم دا اللہ نغارو اہدنا او خای مونتا ندا خودلو مانای او او خای مونتا او بل روان کا مونتے او مخایا مونگ پی روانم کا او بیا زمونگ ہدایت ہمیشہ قدم هدايتنا زمو هدايت مسلسل کو هميشه کا نمو توخه يا سيدلار مون روان كه پس سيدلار او بيان فلق کو ټینګ پات كه پس سيدلار هدايت راتو گا. او صراط مستقيم د صراط لار ته مو وای کنه لار نه لار کو چرته داس ونه وای چې په لار باندې په عربو کې چرته رواني او لار ده غلط شي او سڑی نتا پوزو چې چی اینا سرات چی اغا سرات چڑتا دے دیتا سرات نو آئی دیتا سبیل وی طریق وی خود دیتا سرات نو آئی سرات غیری حسی لارتا ہوئی چی محسوس لارا نئی تکاری او دا کله کلمو په خپل کور کنو خپل بجی بجی میں په بدا لار روان دے دا سر لار چې کلا چی خطرناک لار دو روان دے پی کهلمو وایو زما بچل یا میرور د پښور سر شوې نو شړه هو دی د شړ کوټره او د بګی منډي وایي او د مطلب دا خو نه کنا مطلب چې د دې طریقې د عادتونا د اخلاق <تصفيق> خراب شوي نو ځم د لار نه مراد هغه د اسلام د احکام او د بندګی غلار ده کوم چې صراط مستقيم چې هغه نې غلار ده او دا نې الله تر سید دا ریازی والاوی کنه د یوې نقطې نه چې بلې نقطې سی سیدا خط زی نو سیدا خط یو کېدشي دون شي کېدی یووندله نقطه له بلې نقطې دا په اړه زاویه باندې دغه نقطه دي خو د یوې نقطې نه چې بلې نقطې ته خط بیاي نو سیدا خط یو کېدشي دون شي کېدی نو الله ته چې کملار د بندنه رسیدلې ده اغه د اسلام د دا سراط مستقیم دے دا ردا بلن دا دا دی دای ولا ردا بل نه ده د دې خوا خوا تړي لارې تللي چې ته په وېچ کې نس په سراط مستقیم باندې مخ خوا خوا روانې او یو ځای روان دي لری لری ګوري موجوده شي بیا نو سراط مستقیم صرف او صرف اسلام دی ان عند الله الاسلام سراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لارد آغا کسانو چھتا پہ انعام کرے دے سورِ النساد دی تشریح کرے دے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا جذد الله رسول خبر امن الله د قیامت پرز بده د چا سره عمل غري دا خلک سره چې الله په انعام بکړي او سوکي انبيا دي صدیقين دي شهدا دي او صالحين دي تشریبه په خپل زيبه نرازي ان شاء الله خپل عزيز د را خلک ته وغويا نو پته ولګی دا پیاو لاله د طلود پر راه نوم او رهبر پکارد دي نو مومنان د چارې غریوवाडी د هغه خلکو په کوم چې الله انعام کړی دي د الله په دشمنان نه د الله د دشمنانو او دا دشمنان اودام مالویګي د استاد او د خودونکو ضرورت دی دینه بغیر سې اداره معلومې ده نشي چې په وې انعام شوه غیر المغضوب علیہم جو غوسا نہ ده شوې فاوې ته تا ګله کار شوې نه یې هغه خلک چې تو ته فوغوسا شوی, شوی, شوی داغه خلک لار نه ورو اقبدلار دې چې پکم لار الله ښاری جو غوسکی ولذوالین او نه وي گمراهان دي امين سورت البقره سوره البقره سورت ده په مدینه منوره کې نازل شوې دي او د دا دا مکی او د مدني فرقې مواورې تاسو چې بیا د دینه په څ سره نه را پیدا کیږي مکی صورت او مدني صورت هغه تشریحاته په خپل ځای غورید چې دا نه پس کوم خلاصو او تاسو یو خلاصو ووري مکی صورت هغه صورت ته ویلې چاغ په مکی دور کې نازل شوي مکی دور یعنی د هجرت د مدینه مخکی او مدنی ثوره اغه ثوره په ویلې کېږي چاغ په هجرت نه پس نازل شوي نو په هرزه کې تش نازل شوي دی په هرزه کې تش نازل شوي دی د الیوم اكملت لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتي او را الاسلام تو لکومل اسلام دینا دا د دا اسلام د داخلی نو ټیمپکیشن چې کله لا جاری کوو نوداخله نیت کله راغ دا د ح دا په مخه ات کے ازل ده عرفاد ک دی خدا مدنی د دا مکیې د دا د حجرت نه پس ناازل شوي او د حکمت دا د حکمت چې د حجرت نه مخکې مرکز د دعوت او مرکز د اسلام مکو او د حجرت نفس مرکز د اسلام مدینه مدینه منوره او نسبت مرکز تکیهی نسبت مرکز خلق وای کنا اسلام آباد دا سوایی اسلام آباد خونا د اسلام نه نمراسده و کمران دا سوایی مطلب نسبت چاته کېږي اسلام بعدداررو خلاف ده دا ل ککییدشي که نه اسلام بعد او د کابل رابيته شوي د اسلام بعدمکې خواببطته ل د کړي مات د اسلام بعد حکومت چېکم مرکز دی او د کابل د حکومت چکم مرکز د رابطته شوي ده دا یو مثال دی د د حجرت نه مخکې مرکز م کوو نسبت مکی تر شوې چې سمرايت نن نازل شوی په هرځه کې چې نازل شوی دی او د هجرت نه پس کوم سورته نن نازل دي نو چون کې د هجرت نه پس مرکز مدینه منوره ده د دې وجو نه نسبتا مدینې تکیږي اگر کپ مکه کې نازل شوی نو سوره البقره مدنیه سورته مدنی ده مدنیه سورته ده په ترتیب د نزول سره په ترتیب د نزور سره د دی نمبر 130 وه اتیا یو 130 او په ترتیب د تلاوت کې خو دویم نمبر سورته د سوره المتفین نه پس نازل شوې ده او د دې سورته دا نن چې بقرهي خو ده شوې ده نو چرته دا, چرت دا خیالونه کوي چې دې موضوع بقره ده درس ورو موضوع نه ده دا د دې صورتنا یو لفظ راغستې شوې ده او مشهور لفظ دی په کی زکه په دې دا صورت نوم کړه ده کله کله مونده سې کوګنه مون ولکه چې تیاره کا چیراوړه نو که اوسړه په پلیټ کې یا په چمچ کې طور چې دا وڅ چې واچي او تعالی رو دا چې واښ نه نو سو ورته څه د شریعت په خبره نه پوهیږي د چینه مطلب سره یو جز نه ری چې که خو دغم دی او چې نیم دی پکې او پم دیو بوم دیو لاچیم دیو دا ټول زونری خدا نوم ول چی دی دا د دې ټول نوم مونږ د په یو بانی خو دې دی د قران کریم اکثر سوراتونو انداسي دی چې بس یو نوم دی چې دا صورت ممتاز شي په دې نوم د بیر سورته نور دا موضوع د سه سورتون دا سری چاگل دا سورت موضوع ده سورت اللحب که موضوع ده سورت الفیل که فیلم او یو موضوع ده تو دا یو قاعده چه دا قرآن کریم در طول سورتون نمونا دا موضوع نده بس دا یو نم ده دا دیواجه نم ترجمه کی نه د دا اعلام و ترجمه نکی گی یو هرجبکی یو سړی یو نوم لري عبد الله نو په پرتګي څورته وکه نه د الله بنده و لیکي په پرتله کې نه دا الله بنده نو دا نوم نه دا وس غلط دی غلط دی زي کدا خو علم دې نوم دې او علم په یوجب کې نه بدليږي یو سړی دا اسد الله نم دې او تو تاوازو کې اهد الله له وو ا سب خزمري ته اسبره له و دي د دغه او دې شړې تب د تنابوز بل القاب ګنا ملاويږي نمونه بدلولو چې کوم قران منه کړي دا تب ګنا ملاويږي دا ذکر د نون بدل کو د علم ده او اعلام ن ترجمه کیږي دغه یو صاحب ده په پښتو کې د قران کریم ترجمه کړي دا او تفسیری کړي ده نو هغه دا سورته د ننونه ترجمه کړي دي دا البقرہ لیکلو ته وا او انګریزي کې هم بعض ترجمه راځي کنه بل لیکل شي دیکاو دیتا دی دا نوم ده نو کاو نوم ندې نوم ده, ده البقرہ نو کډچانون لپاره وکړه او کډچانون په پښتو کې د کډچانون په اردو کې ده د چانون په پښتو کې افغانان موږ د خدای نظر د خدای نظر کته په اردو کې او په عربي کې ترجمه وکي چې د افغانستان ده او جوړ د خپل <سؤال> زمانه هم ده په سنديانو کې نوم دی کله الله دې تا الله ترجمه عطا الله نو عرب او ته ندغه الله دته تلو نو عرب چ کم ایمیګریشن افسر نشته ته په کارشو و چې وډم وینم کور سړی خپل نو می په عرب کې نه شي کنه د پلاری او درې می د نیګی نو تاسو ان ته الله یې خو دې نن هغه چې نه مطلب دا نه وی بل سکرایږي او سړی په دې مطلب دی الله دې مطلب عطا او نو آگا وی خال لیوک تو با اتاو اللہ نو پا پاسپورٹ که وران اول شروع که دا بری که دا اتاو اللہ که ویچ دا نا اتاو اللہ کی گریزی زر نا غلط شناغتی کارڈ دے لوی ری کارڈ دے دو رکاتا براتا قرابکی ویچی ندا غلطی دا ویچی نب زمون پا جبا که ندا غلطی که نا عالم گرزی دے لیدی عالم نبتیگی بیا نسوره البقر اند بقری صورت دانا چدې کې ټول د بقره بیان دی موجوده بس دا یو نوم دی دغه شان د نور صورتونو نمونه دي سوره البقره خپل فضایل لري ډېر زیات فضیلتونه لري نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ټول قران کریم فضیلتونه بیان کړي خو د سوره البقره فضیلتونه ډېر زیات دي فرمایي په یو حدیث کې حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه دا حديث روایت کړی دی لا تاسو اجعلوا بيوتكم قبورا فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله الشيطان فرمای د خپل کورونو په قبرونو مجوڑوي قبرستان مجوڑوي د خپل قرآن پکې ولایي او د دې محمد له خپل واضیه ده چې څنګه په قبرستان کې قران لوستل منه دي نه لوستې کیږي نو تاسو له قرون قبرستانونو جوړ کئ نو ل د قبرستان مثال ده چې کوم کې قران نه لوستې کیږي بیا فرغای ذکر کور چې په کوم کې سوره بقره لوستې کیږي ناګی ته شیطان د نن نشیټلې شیطان د نن نشیټلې د دا دی صورت پا پزائلو کی دام را غلی دی دا قیامت پا عرز بدا دا دو صورتونا صوره بقراو صوره آل عمران دا دی خل وستون کی دا پارا جگڑا کون کی حجت جوڑی دون کی دلیل جوڑی دون کی را روانی دا دا سائبان پشان بپدر را روانی دا وریز پشان دا دا د مارغان هغه جون چې چې سیل یو زیشي دا چې په پته د پاسه را رواني سفارښت وکي د دا قران دالکه مرزي که قران للی فإنه یأتي یوم القيامة شفیعاً لأصحابه زه کده د قیامت په ورځ د خپل ملګرو د لپاره سفارښت کوونکې را رواني سفارش کول کې اور سوره البقره بارک خدا فرمای ولا یستطیع البطل بقره الی کوم کور کی سوره البقرل استکیگی د جادوگر جادو هغه کور ته نشین نه وته د جادوگر جادو په دغه کور چرته اصلا نشی کوله نو سوره بقره فقور کور له لئی او په خمو وسیګی د جادو بر جادو نشی راستله نو ک بیا په خو باندې درځونه راضی او تکلی برزین دا د جذږه دا دوره ده بس دا لارې تروب بيماری ده چې راغله دا د سوره البقره یو څو بسم الله الرحمن الرحیم پونند الله پونند الله سکمن شروع کوو الرحمن الرحیم چ دېر زیات مه ربا نه دیو همیش مه ربا انده میم الله علم دې په مراد دې حروف دې ته حروف مقطعات ولیکيږي او مقطعات ورته زکواي چې دا د یو نه کټکړې شوی دي تاسو چې کوم تفسیر راوخلې او ګوري نو بشمار خبرې بشمار صفحات یوسف او د حضرت ادریس په برډکشي د دې دا, دا مطلب کې دېشي د دې دا, دا مطلب کې دېشي د الیف ندامه مطلب کې دېشي د لام ندامه کې دېشي د میم ندامه کې دېشي او دا چټول د ته وای چې یو ګینټریډ یو کې ناخره کې بدړتوه وای چې خو حق خبر ده ده چې الله اعلم بمراده الله د دې په مراد کويږي نوموږه پاول کې وای وایو چې الله اعلم بمراده زکه د دې معنا خوشتدلې او باندې د حرف ني فه س یوجب کړه حرف معنا نشته دي د ا ب ج د یو یو حرف څه معنا نشته دي هم دغه شان په اردو کې هم الف با ت سې څه معنا نه او دین کله کله د دې الفاظو مخفف جوړ کو اند واړه مخفف د کنا اوس پس کو مخفف ده نو واړه کې دا واټر د و معنا خوند کنا